Володимир Кашин. Кривавий блиск алмазів. Роман. Видавництво «Український письменник. Київ. 1992 рік». Читає Валентина Дуб. У новому романі відомого українського прозаїка розповідається про таємниче вбивство у Києві на вулиці Воровського, про мільйони в руках естрадної співачки, про кохання аутштурмфюрера СС, про те, як діамант вартістю в 50 тисяч продано за 250 карбованців. і зрештою про те, як київська міліція, зокрема знаменитий інспектор Коваль, виходить на слід злочинців. Від автора. 1973 року вперше побачив світ мій роман «Таємниця забутої справи» з головним героєм, інспектором карного розшуку Дмитром Ковалем. У творі розповідалися про розшуки скарбу колишнього Харківського комерційного банку, схованого банкіром Апостоловим в роки громадянської війни. Через багато років у нас час на сховок поблизу Києва випадково натрапили будівельники. Але, як виявилося, алмази і діаманти у ньому були фальшивими, підробками із простого скла. На цьому закінчувалася в романі таємниця забутої справи. Відтоді цей твір багато разів перевидавався, і до мене насходили листи, в яких читачі запитували, а де ж поділися справжні цінності? Скарб банкіра Апостолова. Не маючи змоги відповісти кожному з кореспондентів, зокрема, я написав ще один твір – роман «Кривавий блиск алмазів», з якого зацікавлений читач –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 цей сигнал був одним із тих, до яких, попри їхню винятковість і трагічність, тут, мимоволі, за професійною звичкою звикали, як звикають хірурги до щоденних операцій. Кожний дзвінок у міліцейській кімнаті, де був змонтований широкий пульт, вистіла величезна на всю стіну карта міста з миготливими сигнальними лампочками, ніс звістку про людське нещастя. І телефонна трубка часом вибухала зойком, плачем, а траплялося, що благання про порятунок обривалося здушеним криком жертви, яка не встигла вигукнути адресу. Тут весь день лунали такі дзвінки, ми готіли лампочки, і працівники чергової частини, аби не збожеволіти, мусили тримати нерви у руках і не здригатися від кожного різкого, гострого, як лезо ножа, звуку. Протягом усього чергування йдуть такі сигнали, цілий день лунають команди на швидкий виїзд, і люди, сторожко прислухаючись, переводять подих лише тоді, коли випадає короткочасна пауза. Перед цим дзвінком також кілька секунд було тихо. Лейтенант Кучеренко, який не вперше чергував по міськ відділу, миттєво відключився від справ і почав стежити за лопатими сніжинками – які падали за широким вікном. Зимовий день був теплий, м'який, і сніжинки за вікном теж здавалися теплими. Неквапна, спокійна, мов би, лінива віхола, то кружляючи, то раптом падаючи білою прямовисною стіною, жіночі білі вірці вбік, бік, приємно контрастувала з гарячковістю неспокійної роботи. Лейтенанта останнім часом не полишала гірка дума, вона була настирлива і безнадійна, як віхала за прозорим склом. Ось іще один рік закінчується, скоро різдво. А він, Кучеренко, усе лейтенант та лейтенант. Видно, до силих скронь просидить у цій черговій кімнаті з двома зірочками на погонах. Що ж принесе йому новий рік? Чи сяде на плечі вимріла така жадана? Так терпляче очікувана третя зірочка Чи кружляючи як оці сніжинки за вікном Опуститься на чийсь інший погон Не відриваючи погляду від вікна Кучеренко почув дзвінок І механічно взяв трубку Черговий Лейтенант Кучеренко слухає Повідомлення було спокійним Жінка, яка називалася Оксаною Гальчинською Заявила, що ось уже тиждень Як її тітка теж Гальчинська Людмила Йосипівна, десь зникла. На телефонні виклики не відповідає. Двері її квартири на розі Воровського і Воголівської замкнені. з під них іде тяжкий дух. Достукатися неможливо. Слухаючи Гальчинську, лейтенант і далі ліниво стежив за сніговою круговертю і не кваплячись записував адресу. Живе одна? Так. Молода? Ні, стара. Вона дуже огрядна, дуже. Хворіє на серце. З нею щось сталося. Може, їй лікаря треба? Подзвоніть на швидку, 03. Яка швидка? Могла вже й померти. Гаразд, перевіримо, зрештою промовив лейтенант. Ви звідки дзвоните? З автомата, біля її дому. Чекайте, зараз виїдемо. Він поклав трубку і телефоном внутрішнього зв'язку викликав чергову машину. Я недовго кинув своєму помічникові старшині Сирокваші і поспішив до виходу з кімнати. Ось і вулиця Воровського. Міліцейський газик повільно сунув вниз від Ярославового валу широкою і крутою вулицею, вкритою ожеледдю. Кучеренко приглядався до номерів будинків. Перетявши трамвайну лінію, газик звернув за ріг, і зупинився. Біля невисокого на три поверхи старого будинку стояли дві жінки. Вони вже вгледіли розтяцьковану міліцейську машину і, махаючи руками, поспішали на зустріч. Перебиваючи одна одну, почали розповідати лейтенанту, який повільно вилізав на тротуар, про свої здогади і побоювання. «Хто ви такі?» – строго спитав Кучеренко. «Племінниці! Це я вам дзвонила! Гачинська Оксана!» де високого строносенька жінка. «А це моя двоюрідна сестра Шура Хоменкова. Ми так боїмось, так боїмось!» знову завела вона. «Чи не трапилось із тіточкою чого-небудь?» З під нафарбованих вій Гальчинської викотилися сльозинки. «Зараз побачимо!» Лейтенант жестом запросив жінок іти з ним. У старому будинку було тихо. Пахло мешами з лежалим порохом давно немитого коридора. Свілим деревом. Рипучими сходами всі піднялись на другий поверх. Гальчинська показала на двері квартири. Лейтенант постукав, відгуку не було. Неприємний запах і справді просочувався крізь двері. Кучеренко почекав кілька секунд і тоді загрюкав ще сили. Тільки після цього помітив кнопку дзвінка. Вона була затерта, брудна і ховалася у сутінках коридора а розгублені жінки не вказали на неї. Тепер за дверима зайшовся плачем дзвінок, але на нього не відгукнулися. Лише трохи відхилилися інші двері в озобині коридора. визирнуло чиєсь обличчя, але так миттєво, що нелегко було визначити, кому воно належить – жінці чи чоловікові. Лейтенант подзвонив і в ці двері. За них теж не відразу відповіли, а коли вони знову відчинилися – всі побачили те саме невиразне обличчя. На порозі стала невиразна жінка, одягнена у грубу спідницю і довгу темну кофту. — Ви давно не зустрічали сусідки, як її? — звернувся до Гальчинської. — Людмила Йосипівна її звуть, — сказала сусідка. — Давно не бачила. Я не здужую і вже кілька днів не виходжу. — Будете запоняту, — сказав лейтенант. — Ну що ж, спробуємо. Він витяг з кишені низку ключів на шкіряному паску, довго шукав потрібний. Зрештою, знайшов якогось схожого на відмичку і, поморочившись біля замка, відчинив його. Але був у дверях іще й другий, і з ним ніякі відмички не могли звладати. і Кочаренко попросив у сусідки Гальчинської якоїсь сокирки. Та метнулася у свою квартиру і винесла важкий, старовинний, Видно, давно не вживаний сікач. Лейтенант підсунув його під замок і після багатьох зусиль вивернув. З розчахнутих дверей відразу пахнуло таким смородом, що навіть Кучеренко заточився. У передпокої малини на всю його довжину лежало розпухле тіло мертвої жінки, яке вже почало розкладатися, і великі зелені мухи купками сиділи на обличчі. Племінниці померлий застигли на порозі. Гальчинська заридала, а старша Шура не могла зрушити з порога і стояла, мов скам'яніла, з розширеними від жаху очима. Смерть, хоч би в якому вигляді, з'являючись перед очима, породжує в душі людини сум'яття і страх. Але ось у такому, як зараз, роздути до потворних розмірів тіло, мухи і, найогидніше, Голі, товсті, наче слонові ноги з-під задертої припадінні спідниці. Не тільки обсипала морозом, а й викликала шок. Паралізував волю і тяжкий, солодкуватий трупний дух розкладу, який забивав подих і викликав нудоту. Так і є, померла давно. Скільки було їй? Закашлився Кучеренко, обережно підступаючи до трупа. Він був гідливою людиною, від самого дитинства, і боявся вигляду смерті, адже сама смерть ніколи не вмирає, вона завжди жива, і навіть приходячи до чужих, при випадковій зустрічі зиркає і в твої очі, натякаючи на майбутнє, жахливо виганяючи з твоєї душі будь-які проблеми, турботи, роблячи їх дрібними і несуттєвими. А ось і я, ніби нахабно всміхається вона, не забувай. Він і не забував, думки про неї ставали усе настервившими, хоч був ще не старою людиною. Тому Кучеренко й не пішов вчитися на медика, хоч юнаком мріяв про білий халат і професорську шапочку. Він і на похорони ніколи не ходив, не проваджав останню путь друзів і коли випадково чув траурну музику, звертав на іншу вулицю. Зараз у цій задушній темній кімнаті біля мертвої жінки він і справді забув про всі свої кривди. Про недосяжну третю зірочку на погони. Все на якийсь час втратило свій сенс. Скільки їй було, не підходячи близько до мертвої, повторив запитання лейтенант. За сімдесят, відповіла крізь сльози молода Гальчинська. О, Боже мій боже. прорвало її, і вона затужила тонким голосом. Могла би ще жити, могла би ще. Була енергійна, життєлюбна, молода душею. Тітонько рідно, голосила вона, що ж ти наробила? Як же ти нас покинула? Люба наша, ріднесенька. Шура Хоменкова, теж тихо плачучи, узяла Гальчинську під руку. Слідом за лейтенантом вони минаючи труп, обережно ступнули в глиб квартири. Сусідка проте так і не зійшла з порога. Затуляючи рукою носа, похмура і водночас, ніби задоволено дивилася на мертву і час від часу оглядалася, пориваючи утекти подалі від цього лихого місця. Старша племінниця перестала плакати і оглядала кімнату, немов уперше потрапила до неї. Лейтенант Миттю оцінив обстановку затишною, гарно умебльованої однокімнатної квартири. Задоволено відзначив про себе, що речі вкриті шаром пилюки, отже нікого у хаті від дня смерті господині не було. Дійшовши такого висновку, він набрав номер телефону Моргу і, назвавши себе, попросив забрати труп померлої. «Я зараз випишу направлення», – поклавши трубку, звернувся до заплаканих жінок. «Приїде машина. Ви почекайте». Тоді замкнете квартиру ось цим, не побачивши ніде ключів і не бажаючи лізти у кишені до трупа, він почав від'єднувати від своєї шворки одного ключа. Він підходить. «Ключ привезете мені в управління» і знайдіть її паспорт». З цими словами, кашлюючи, він витяг з планшета папір і, притуливши планшет до стінки, заповнив на ньому документ для моргу, віддав його Гальчинський і квапливо покинув квартиру. Люція випростилася і сердито поглянула на господаря Едельвейса. «Не лізьте, Артури Христофоровичу, дайте хоч посуд домити». Чоловік не вгавав. Він був червоний, Очі стали масними. «Та що вам припекло, пане Гіллере? Майте совість!» Гарненька Люція була вдячна знайомому фолькдойчу, що дав її роботу. Але така хтивість! Дівчина різко відштовхнула його мокрими руками і вибігла в залу. Артур Христофорович кинувся за нею, і там, серед порожніх столиків, з піднятими догори ніжками стільців, почав цілувати її заюшене слідьми лице – нишперечі водночас жадібними руками по благенькому ситцевому платічку. Та що ви, що ви!» – вернилася Люція, з ненавистю відчуваючи, як точеться гарячий, грудкуватий ніз хазяїна в її лице, як його пальці, немов пруткі пацюки добираються до плаття, як тяжкий дух його немитого тіла забиває побіг. «У залі! ще побачить хто?» Зрештою вона не витримала і відштовхнула насильника. Той заточився і мало не впав на столик. «Ах, так? Сперва ти!» – розлютився розпашілий хазяїн. Він не кричав, не тупав ногами, хоч почути його у порожньому зранку кафе ніхто не міг. Він сичав, як гусак. Вижену на вулицю! Знову потрапиш на біржу! А звідти дорога в ешелон! Тоді згадаєш мене!» І зал, і стільці, і сам хазяїн втрачали крізь сльози, чіткі обриси. І Люції здавалося, що перед нею якийсь смердючий цап, а не людина. Вона нічого не сказала у відповідь. Спочатку злякалася погрози хазяїна. Але потім подумала, що слова його і погрози пусті, невижене. Де знайде таку покірну служницю, що за самий хліб і на сцені співає, і прибирає у кафе, і посуд миє? Служниця на всі руки. І офіцери, які приходять щовечора до Едельвейса, Заглядаються на неї Не вона за його спиною, а він за її Бо що то за кафе без співачки І про єврейку заявлю Кинув свій останній козир Гілер Адже знає, що у Люції ночувала єврейка Про яку дівчина Не донесла у поліцію Тепер Люція заклякла від страху Зал поплив перед її очима Здавалося, і сльози Завмерли на них Перестали литися «Іще май на увазі, – сичав далі хазяїн, – якщо злигаєшся з Антоном, те саме буде тобі. Мусиш любити тільки мене!» Гіллер знову наблизився до закам'янілої Люції, і вже не відчуваючи опору, рвучко обійняв її. Люція безсило опустила руки. Від почуття кривди очі її знову наповнилися слізьми. Цілі струмочки полилися по її гарному обличчю затримуючись на вкритій пушком верхній губі і вже з неї капаючи на підборіддя. Як вона шанувалася, як підкорялася волі Артура Христофоровича, терпіла і на легку працю, і дурні ревнощі навіть до тих офіцерів, які сидять у кафе. Але ж їй треба грати очима, всміхатися до гостей, на те вона акторка, шансоньєтка. А це вже зовсім сказився, придумав їй грузина, що приходить увечері тільки акомпонувати на піаніно. Набіса їй той голодний Антон. І єврейкою нехай не лякає. Ніхто її в неї не бачив. Це вона сама дурна розповіла хазяїну про пригоду з колишньою однокласницею із музичної школи. Рахілька, пробиваючись із Житомира на схід, припленталася до неї серед ночі. Куди її було подіти? тим більше, що це була квартира самої Рахільки, і Люція перейшла до неї з гуртожитку, щойно почалася війна, і батьки-подруги зникли хто зна куди. Вона сказала дівчині, що по місту розвішені оголошення, коли хто сховає євреїв, буде розстріляний. Втім, Рахілька і сама про це знала. Люція дозволила їй переночувати, попередивши, що в уранці пішла. Міркувала, що коли Рахілька не згодиться, то й вранці не пізно повідомити поліцію. Але, прокинувшись сатимно, вона побачила, що рхільки вже немає в хаті. Люція зраділа, з душі упав камінь. Втім, вона трохи образилася на колишню подругу, могла й попрощатися і щільно причинити двері, скільки холоду нагнала у неопалювану квартиру. На тому все й скінчилося б, якби з дурної голови не порадилася з Артуром Христофоровичем. Мовляв, що їй робити, повідомити поліції, що у місті з'явилася ще одна єврейка, чи забути про цю історію, як поганий сон. Адже цей чортів Артур сам сказав, і без тебе її знайдуть, бо ще причепляться, чого не привела. А тепер її в очі тиче, злякує. Не боїться вона його, смердючого цапа. Якщо продасть її донесе, то пояснить, що не могла привести. Добровільно рохілька все одно б не пішла б. А бігти вночі у поліцію страшно. Комендантський час – не жарт. Вона – слухняна жителька. Але читала об'яви, розклеєні по всьому місту. Населенню Києва забороняється ходити по вулицях від 20-ї вечора до 5-ї години ранку за німецьким часом. За порушення – розстріл. Бачила серед Бесарабської площі Труп якогось чоловіка з табличкою на грудях двома мовами, німецькою та українською, він порушив комендантський час. Правда, у неї є Аусвайс, який дозволяє пізно ввечері повертатися додому після роботи в кафе. Тарахілька прийшла глупої ночі. В такий час і Аусвайс не допоможе. Підстрелять у темряві, не питаючи, і все. І як царахілька пробралася вночі до неї? Певно повзла як кішка. І коли це вона стала такою хороброю? Зрештою рахільці однаково чи вночі підстрелять, чи вдень розстріляють, тому й чинила так нерозсудливо. Ах, який жах у ці всі розстріли! За що бідолашну рахільку треба вбивати? Придумали собі якісь ідіотські расові теорії. Звичайно, це не її, чужі проблеми, рахільки і німці. Нехай самі розбираються, а її люці, хата з краю. Приперлися у Київ. Хіба не знала, що тут німці? Могла десь у селі сховатися? Буде вона мучитися дурними думками. Не їй судити німців, що підкорили своєму порядку, мало не цілий світ. І тепер переможцями прийшли у Київ. Не її Люці засипалося, не її і мелиться. А хіба хто-небудь доведе, була у неї Рахілька чи ні. Ніхто. Навіть двірничіха нічого не помітила. Так що Артур нехай не лякає. При цій думці страх перелився у злість, і Люція ще дужче відштовхнула Гіллера. У відповідь розпашилий Артур Христофорович, який тягнув Люцію у прибудову за залою, відпустив її і вліпив добрячого брячого ляща. Раптом у скляні двері загрюкали. На вулиці навпроти кафе стояв автомобіль БМВ, а під дверима високий офіцер у чорній гестапівській формі з великим пауком на рукаві. Гілер, враз забувши про Люцію, кинувся відчиняти. Дівчина, скориставшись цим, і собі шмигнула за перегородку. Але певно несподіваний гість побачив крізь скляні двері сцену, яка щойно розігралася у залі. Жадібно ковтаючи з великого скляного кухля пиво, він спитав Артура Христофоровича, який стояв схилившись на пристойній віддалі, пасучий гостя очима, що тут відбувається. Гіллер, щоразу вклоняючись, плутаючи німецькі слова з українськими, намагався пояснити. Німець допив пиво і зазирнув за перегородку. Він побачив заплакану люцію, яка стояла над великою мискою з нимитими чашками, і витирала рушником обличчя. Німець споманив її пальцем. Ком! Ні жива, ні мертва, дівчина вийшла у зал і, опустивши голову, стала перед гестапівцем. Ясна річ цей клятий Артур уже сказав про єврейку. Артур Христофорович митушився, пояснюючи, що дівчина йому допомагає і співає у кафе. А кафе Едельвейс тільки для німців, і він має дозвіл від коменданта. Якщо гер хоче відвідувати його, то матиме найкращий окремий столик. Есесирець не дуже слухав його. Підняв двома пальцями за підборіддя голови Люції. «Як звати?» «Люська, Люція!» «О, зергут, Люція! Маймгот, ти дуже мила!» Сказав гауптштурмфюрер, відпускаючи її. Кивнув на господаря. «Кривдить?» Люція мовчала, не зводила очей з хазяїна. «Скаже чи не скаже?» Проте Артур Христофорович тільки набливо всміхався до несподіваного гостя і у дівчини відлягло від серці. Офіцер, хоч і в гестапівській формі, Виявився не такий уже й страшний, якимсь невловимим жіночим чуттям вловила, що сподобалася цьому високому пихатому німцеві. У неї раптом пропав страх, вона ще не осягла, як це сталося, але дуже забилося серце від приємного відчуття, що ти гарна жінка, яка приваблює мужчин. Гарна жінка завжди жінка, а чоловік – мужчина, хоч в яку б форму вбрався». З свого ще невеликого досвіду Люція вже вміла пізнавати, коли у мужчин з'являється потяг до неї. І зараз, заспокоюючись, ледь-ледь заграла очима до офіцера. Так ніби стояла не перед страшним листапівцем, а перед звичайним чоловіком. Німець повернувся і мовчки вийшов на вулицю. Сідаючи у машину, він ще раз глянув на кафе, на порозі якого виструнчився Артур Христофорович. Підбадьорина Люція повернулася у підсобку домивати посуд. За хвилину з'явився і хазяїн. «Ну, ти дивись!» – промовив примирливо, мов би нічого між ними не сталося. «І нема чого дутися! Я ж тобі як рідний батько, чорт візьми!» Люція тільки зітхнула. «Рідний батько! Рідний батько не чіпляється до доньки, не тягне у ліжко. Хотілося кинути йому це в морду, але стрималася». Можливо, колись іще прийде її час. Тоді й порахується. Після того, як начальнику управління подзвонили з моргу і повідомили, що Гальчинська Людмила Йосипівна померла не своєю смертю, а була убита ударами молотка по голові, і що труп передано на судово-медичну експертизу, черговий міськ відділу лейтенант Кучеренко був викликаний на килим і попереджений про службову невідповідність. А ще через годину була створена оперативна слідча група на тілі із працівником прокуратури, радником юстиції, співаком. До неї увійшли, як годиться, оперативні працівники, зокрема заступник начальника карного розшуку капітан Андрійко та судмедексперт, який вважав, що труп пролежав у хаті від 4 до 7 днів. Нелегким було перше засідання групи. І справді жодної зачепки. Десятки протилежних думок, спроби скласти версію, роздумування на голому місці, спроби вийти на правильний шлях. Так або приблизно так міркували майже усі учасники наради у кабінеті слідчого співака, чекаючи фотографа з машиною, який десь затримався. Господар кабінету, жінкий, худорлявий, з уже посрібленими скронями, ступав вперед і назад по вузькій килимовій доріжці що пролягла від дверей до столу, повз короткий ряд стільців, притиснутих до стіни, намагаючись не зачепити ноги своїх колег. Раз-пораз раз він зиркав на капітана Андрійка і з виразу обличчя колеги розумів, що в того ніяких своїх даних немає, що енергійний Остап Володимирович мучиться такою самою непевністю і сподіватися на його допомогу поки що нічого. Від напруження шрамних щитців капітана почервонів і попри складність ситуації, співок, ніколи не втрачаючи почуття гумору, подумав, що Андрійко нагадує розгубленого мислиця, котрий не знає, в який бік втік звір і куди за ним кинутися. Єдиною спокійною людиною у кабінеті, яка з байдужим виразом чекала, що скажуть старші товариші, був судмедексперт Лікар Чубач. Для нього все було ясно. Гальчинська вбита двома ударами молотка – потильній частині черепа. На голові було ще десяток дрібніших ушкоджень. Удари зруйнували не тільки черепну коробку, а й мозкову речовину, що викликало негайну смерть. У висновку експертизи написав «Померла від руйнування мозку і крововиливу». Падаючи, важка гальчинська, яка при зрості 160 см важила за життя близько 130 кілограмів, зламала променеву кістку правої руки. «Так що, почнемо, товариші?» зупинившись і сівши за свій стіл, спитав співок. «Давайте радитися, поки приїдуть ваші оперативники!» з нотками докору у голосі звернувся до капітана. Андрійко крутнув головою. «Де та ниточка, чорт візьми? З чого починати? З чого? З огляду місця події, як належить? Звичайно, але й зараз помислити не завадить» вкинув слідчі. «Мислимо, мислимо, Петра а як же?» Їхня робота, особливо на початку, була такою ж творчою діяльністю, як діяльність митця. Належало безпомилково знайти місце, де почати відколювати велетенську кам'яну брилу невідомості, в якій ховається майбутній пам'ятник, озорний поки що тільки проникливим творчим оком скульптора. Знайти першу ноту, панівний мотив, що народить пісню і ось-ось забронить у душі композитора. Написати перші слова майбутнього роману, відчути зав'язку сюжету, за яким події розгорнуться, як у справжньому житті. Вони помовчали ще кілька секунд, виладнуючи стрій своїх думок. Набутий досвід, зрештою, уже починав допомагати їм. Як завжди, людська думка шукає у складних випадках асоціацій. Намагаються знайти аналогію з практики. «Я думаю, почнемо з племінниць», – сказав Андрійко. «Що ми знаємо про покійну жінку? Небагато». Співала на естраді, грала і співала у театрі музичної комедії. Невидатна. Отже, заробляла небагато. Проте нам уже відомо, що була грошовитою. Сусіди розповіли, що одягалася гарно, купувала харчі виключно на ринку, запрошувала приватних масажистів. Заміж не виходила, Отже, чоловічої підтримки не мала. Ось і загадка. Звідки гроші? Що іще відомо? Спокоємця ми знаємо поки що лише племінниць. Теж Гальчинську і Хоменкову. Це відповідь на питання, кому вигідно. Так, Остапе Володимировичу, Логічне припущення, докинув слідчий. Правда, поки що тільки припущення. Нехай так, все ж версія Петра з якоїсь треба починати. Це правильно, погодився слідчий, починати треба. Він задумливо потер свій довгий, моби, цікавий ніс. А ще які версії можуть бути? Наприклад, сусіди, друзі або просто випадковий зальотник, гастролер, невиключені наводчики, місцеві. Хто знав, що Гальчинська багата? Андрійко знизав плечіва. «Можна, звичайно, і чергову версію, як завжди ті, котрі були раніше судимі. Але це тільки час і сили забиратиме. Ну, ще сусіди, друзі, але найперше – родичі. Я вже встиг запросити ощадкаси і нотаріальні контори. На ощадній книжці 30 тисяч. Є й заповіт. У заповіті названа Гальчинська Оксана Павлівна. Проте мені розповіли, що покійна – Заповіт часто змінювала, то писала на Гальчинську, то на Хоменкову, з яких причин – невідомо. Певно, стара була сварливою і з примхами. Я гадаю, треба починати з обшуку в обох родичок. «Ще мало підстав», – зауважив співак. «А ці племінниці міцні – міцні женки? запитав Чубач. Капітан примружив око, згадуючи вже знайомих йому жінок. «Як сказати?» Альфінська висока, худа, років на тридцять. Хоменкова трохи кремезніша і, здається, при силі. Удари молотком були завдані з великою силою. Ну, у стані перезбудження і злості, які вихлюпуються у момент злочину, в убивці спалахує потроєна зловісна сила, зауважив Андрійко. Нас дуже підвів черговий по міськвідділу лейтенант Кучеренко, сердито зазначив далі капітан. Не оглянув, як слід, ні місце події, ні убиту. гідливий, чи стоплюй, чорт візьми. Не придивився до мертвої, не звернув уваги на кров під головою, зіпхнув труп у морг і квит. А треба було доповісти у відділ і викликати судбед експерта, фотографа і нас. Чубач згідливо кивнув. Ні понятих, бурчав Андрійко, ні протоколу, ні ретельного огляду квартири. Співок підвівся. «Все так, Остапе Володимировичу, з цього і почнемо. Ось тільки доки чекати ваших лейтенантів. Де машина?» Капітан Андрійко підняв трубку телефону, та в цю мить двері відхилилися, і до кабінету заглянув маленький вербкий молодик, обвішаний двома фотоапаратами. За ним лейтенант-оперативник на прізвище Задорожний. «Скільки можна чекати?» – дорікнув Андрійко, кладучи трубку на апарат. «А машини не було», – доповів Задорожний. «Вічна проблема», – скривився співок. «Коли уже хоч ви, оперативники, будете мати транспорт?» «Ну, розумію, нас прокуратуру обділяють, але щоб вас не забезпечили». З цими словами, пропустивши вперед працівників міліції, він вийшов у коридор і замкнув свій кабінет. Через кілька хвилин уся оперативна слідча група була на розі Воровського і Гоголівської. Тяжкий дух у кімнаті убитої не вивітрився, і лейтенант задорожний повідчиняв вікна. Обшук тривав довго. Понятті, сусідка з другого поверху, яка була і тоді, коли Кучеренко зламав замок, і дідуган з першого поверху, що жив якраз під квартирою убитої, незабаром втомився і покірно сиділи у м'яких кріслах посеред кімнати. Квартира Людмили Гальчинської була однокімнатною, але великою значно більшою, ніж по квартири, з просторим альковом в глибині її. Напхана скульптурами давньоримських богів, серед яких найгарнішою була висока біла мармурова статуя Венери, вона нагадувала музей. Це враження підсилювали і картини у почорнілих від часу важких багетових рамах, серед яких висіли не тільки копії, а й оригінальні пейзажі Васильківського та Мурашка. У буфеті на кухні оперативники побачили цілу батарею дорогих вірменських та грузинських коньяків, шампанського і порожніх пляшок. У плетяних шафах лежали купи чудової постільної білизни. Ні двері, ні обстановка у квартирі не були порушені, якщо не рахувати зламаного лейтенантом Кучеренком замка. Судмит-експерт Чубач за допомогою спеціальної хімічної речовини Насамперед почав перевіряти стіни коридора, де раніше лежав труп жінки. І хоч на око вони були чисті, але лікар виявив незначні сліди бризок крові, які свідчили, що вбивство сталося саме у коридорі. Найбільше зацікавили оперативників відбитки пальців у квартирі, які не належали Гальчинській. Ці сліди були на телефонній трубці, на дверцятах і ручках обох шаф на дерев'яному бильці ліжка. І слідчі, і оперативники почали якнайретельніше оглядати речі убитої жінки. Нишпорили по квартирі, намагаючись віднайти ще якісь сліди убивців. Що всіх відразу вразило, так це бруд, якась зумисна захладність квартири. Багатство вразно підкреслювало нехлюйство жінки, яка, судячи з туалетів, флаконів Крістіан Діор, Естер Лаудер, усяких закордонних кремів, що захаращували столик, любила гарно вбиратися, робила собі дорогий макіяж і напахчувалася парфумами. У шафах серед нової ще не стеленої білизни навалом лежала брудна. Сукні були скручені і позатикувані повсюди. На кухні, у мийці, купою громадився брудний посуд а дві пари імпортних зимових човітків із засохлою грязюкою на каблуках-тарантах валялися у кутку. Капітан Андрійко, який уже знав про величенький ощадний рахунок Людмили Гальчинської, завзято шукав книжку. Шухляди убитої Гальчинської усе більше розкривали перед ним таємниці господині квартири. В одній із них натрапив на альбом, присвячений господині квартири. Одягнена, напіводягнена, майже роздягнена, молоденька, струнка, звоблива дівчина, років 18-20, так там гарна і пізніша, десь у 25-30, потім огрядніша, але все ще приємна жінка. І нарешті пенсійного віку, гладка, опасиста, немов набубнявіла із зміненими рисами обличчя. Вона, певно, вже все зрозуміла, змирилася, і перестала зніматися на весь зріст, як під час стрункої молодості, а увічнювала на фото тільки по грудді. Потім на капітана чекало несподіване відкриття. У старої жінки зберігався індійський трактат «100 способів кохання», на сторінках якого оголені виконавці демонстрували усі ці варіанти. Ще кілька книжок такого ж, «Штибу», Одна з них навіть німецькою мовою. Знайдені були цілі комплекти порнографічних фото, на яких було знято таке, що понятті сусідка вбитої Гальчинської і дідок з першого поверху навіть поглянути не схотіли, хоч мусили б знати, про що згодом підписуватимуть у протоколі обшуку. Навіть такий досвідчений сищик, як Андрійко, кинувши погляд на ці фото, Ледве не виявився брутально, але згадавши, що у кімнаті присутня жінка, тільки сплюнув на підлогу. Образ нещасної жінки, що потерпіла від рук мерзенних убивць, потроху затьмарювався в його душі. І вона вже не викликала такого співчуття, як на початку обшуку. «Ну і бабуся», – не втримався задорожний, розглядаючи фото. «Сексуальна бандитка», – засміявся він. Але що робить з людиною час? Вона стала кругла, як яблуко, зауважила сусідка, але була здорова. Так котилася вгору по сходах, що я, молодша ледве стигала за нею. Вигук задорожного про час, який у сум'ятті днів, клопотів життя людина забуває, на мить зачепив і капітана, і співака, які теж не були молодими, і, певно, тільки лікар-чубач, що звик бути свідком людського згоряння у часі, не відчував миттєвого поштрику у серці. Тим часом співак знайшов справді цінні для слідства документи – записники, господарки, квартири. Їх було шість на кожний рік. Усі пронумеровані. Виготовлені з гарного білого паперу, у темній лидериновій обкладинці, принокуповані в одній і тій самій крамниці, в один і той самий час. Вони були скуйовджені, чорні від пальців по краях, але цілком читабельні. Він почав гортати їх, вглядаючись у кожну сторінку, у кожну нотатку, цифру, у прізвище, телефони, адреси, сподіваючись згодом знайти у цих записах ниточку до загадкового клубка таємничого вбивства. З одного із записників випав складений у четвер аркушик на якому були стовпчики з номерами облігації внутрішньої, званої у побуті «золотою» позики. В одній колонці список по 50 карбованців, у другій по 25, а усього на 10 тисяч карбованців. Проте самих облігацій поки що не знайшли. Певна Гальчинська сховала їх в іншому місці, а список тримала на горі, перевіряючи за ним таблиці тиражів. Капітан Андрійко задоволено мугикнув, коли побачив у руках радника юстиції таку знахідку. І ще наполегливіше став вишукувати ощадну книжку і облігації. Розуміючи, що убивці чи поодинокий грибіжник навряд могли забрати книжку, бо, одержуючи гроші, піймалися б, капітан перетрусив книжки, яких, крім уже названих порнографічних, було небагато, повитрушував білизну. Попіднімав подушки на кріслах і на дивані, покопався у шухлядах шафи і, нічого таки не знайшовши, задумливо став біля шафи, постукуючи по ній пальцями. Раптом щось ніби сколихнуло його. Щось. Але що саме? Він не знав. Завмер біля шафи, тимуючи подих, з надією, що блискавична інтуїція повернеться до нього. Дарма. І, перевівши подих, він знову механічно застукав пальцями по шафі. «О, Один звук густіший, глухий, другий дзвінкіший, ясний. Ще раз, ще раз!» Так лікар виступує груди хворого. Капітан зрозумів, що у шафі між поличками є порожнина. Тайник! «Петро Яковичу гукнув він. Хлопці, а на сюди. Він демонстративно постукав по полірованій стінці, потім відчинив дверцята і витяг дві шухляди. Витрусив просто на підлогу різні хусточки, панчохи, колготки. Ось у цій, стукав по дну, тайник. Тайник просто відкривався. Не треба було нічого відгвинчувати, відбивати, ламати. Просто над дном шухлядки було зроблене друге дно. І кришка цього тайничка – була фальшивим дном шухлядки, на яке господиня клала своє легеньке шмаття. Досить було підчепити кінчиком ножа це фальшиве дно, як воно піднімалося. Усі збилися навколо журнального столика, на якому капітан Андрійко поставив шухляду. Тайник виблискував, пламенів вогнем, мерехтів барвистими іскрами, обручка з великим діамантом, браслет, вкритий рубіновими краплями, «Золота ящерка із смарагдовими очима». Співак обережно витяг з-під цих дорогоцінних прикрас фотографію якогось молодика в есосівському мундирі, потім німецький «Аусвайс» на ім'я Люції Гальчинської, актриси оперного театру, «Арбайцкарту» з відмітками біржі праці. На маленьких фото цих документів була та сама юна красуня, яку бачили на знімках в альбомі. Тут може бути версія, зауважив лейтенант Задорожний, якась таємниця ще з часів великої вітчизняної. Про щось могла знати, і їй вирішили замкнути рота. «Не будемо відмовлятися від жодної, поки не вийдемо на шлях», – погодився Стівак. Капітан Андрійко тяжко зітхнув. Ощад книжки і тут не було. Його бідолаху ніби заклинило на цій книжці, хоч вона, власне, нічого не вирішувала. Але де ж могла подітися? «Будемо переписувати цінності у протокол», – сказав співак і поглянув на понятих. Вони стояли, мов заворожені, не відриваючи очей від бурхливої і красивого вогню, що бризкав із шухляди. Капітан Андрійко склав докладний опис дорогоцінностей зазначивши індивідуальні ознаки кожної речі. В якусь хвилину йому здалося, що десь він уже бачив такий діамант, який полахкотів зараз на обручці, але де – ніяк пригадати не міг. «Мільйони!» – не витримала сусідка Гальчинська і сплеснула руками. «Подумати тільки!» «Ну, мільйони чи не мільйони – це нам скажуть експерти та вразнавці», – пояснив понятим співок. Зараз ми ще раз перевіримо, чи все правильно записано, упакуємо, ви розпишетесь на протоколі і опечатаємо. Потім разом з вами відвеземо на експертизу і фахівці визначать ціну кожної речі. Облігації внутрішньої золотої позики знайти теж не пощастило. І у тайнику їх не було. Це капітана Андрійка. Він був сищик, який не обминав при обшуку жодної дрібниці. І, як вважав досі, знаходив усе потрібне, хоч як би воно було приховане. Чоловік років під сорок, з темним типово кавказьким обличчям, невеликою горбинкою на носі і великою чорною бородою, по якій пробивалися білі ниточки, низько схилився над піаніно і грав, не оглядаючись на зал, де пили і гуляли німецькі офіцери. Кафе «Едельвейс» було приватним, існувала з дозволу німців і лише для німців. За піаніну сидів Антон Адамадзе, той самий грузин, колишній врангелівський офіцер, до якого ревнував співачку Люцію, хазяїн кафе Артур Христофорович Гіллер. Жінок у залі не було, і двоє підпилих армійських лейтенантів танцювали у двох на вільній від столиків площадці під невеличкою естрадою. Півачка Люція готувалася до виходу. Вона вже не нервує, як у перші дні, коли, виходячи перед німецькими офіцерами, відчувала скутість і співаючи, відводила очі у бік від своїх слухачів. Зараз, крізь пропалену у завісі дірочку, вона спокійно розглядала відвідувачів. Декого вона вже запримітила. Пізнавала. «Ведельвейса?» Хоч кафе відкрилося недавно, Уже з'явилися свої засідники. Майже усі столики зайнято. Здебільшого молоді офіцери, які добре набралися, двоє з них уже почали сваритися. Тим часом тепер, закінчив свою імпровізацію. Люція ще раз поправила на собі коротеньке плаття, яке відкривало вище колін її струнки ноги з великим вирізом на тугих грудях, що аж рвалися на волю. Торкнулася рукою пишної зачіски, і, відштовхнувшись високим каблучком від підлоги, вистрибнула на сцену. Засідники зустріли її оплесками. Вона зраділа, її знають і вітають. Відповіла глибоким реверансом, а випроставшись, грайливо глибнула стегнами. Потім підійшла до топера, хоч він наперед знав її програму, і щось шепнула йому. Як завжди, почала з улюбленої офіцерами Розамунди, Трохи знаючи німецьку зі школи, де мову викладав її батько з його домашніх уроків, Люція ще й тепер, як тільки випадала вільна хвилина, учила її. Найбільше за все хотілося стати справжньою німкенею, прилучитися хоч як-небудь якимось боком до великої нації, що володіє світом, і розмовляти без акценту, аби з вимови ніхто не міг розпізнати в ній слов'янки. Взяла першу ноту. Чистий, сильний голос співачки, знайома легка мелодія заколисували. Дехто почав підспівувати, п'яно похитуючись на сільці. Люція була певна в собі, сама милувалася перед дзеркалом, гарним обличчям, знала, що усмішка її подобається чоловікам, і якось театральний лавелаз сказав, що вона в неї медова, звоблива. Ніби говорить, що Люція без опору готова віддатися на ласку кавалера І чоловіки божеволіли біля дівчини Скінчивши під оплески Розамунду І виховивши фужер вина з рук молодого офіцера Який підбіг до невисокої астради Люція звеселіла, остаточно розслабилася І бажаючи доводити підпилому товариству Пританцьовуючи, заспівала не дуже пристойну пісеньку як майора я любила, до майора спать ходила. За півкіла маргарини цілувала три години. Невміло перекладена самою Люцією на німецьку, пісенька звучала особливо вульгарно. За столиками вона викликала захоплення, вигуки, сміх, оплески. Один з літніх офіцерів посилав Люції поцілунки і високо піднімав якийсь пакунок, що, на його думку, символізував оті самі півкіло маргарини. Та ось двері у кафе знову прочинилися, і до зали увійшов черговий гість. У Люції заколотало серце. Це був той самий офіцер у ефесівській формі, що нагримав на Артура Христофоровича і доброзичливо розпитував її. Високий, стрункий, у чорному мундирі зі свастикою на рукаві. Люція побачила, що на шиї, підпертий твердим білим комірцем, висить залізний хрест. «О, це велике цабе», – подумалося їй. Його помітили і інші присутні в залі. Гаммер ущух. Літній офіцер, який посилав через весь зал поцілунки, опустився на стілець і заходився акуратно наливати собі з пляшки вина, прагнучи не розлити його. Гауптштурмфюрер прийшов у куток зали до вільного столика, на якому стояла табличка з написом «Зайнято». Люція занервувала. Уже не так вільно підгецувала на сцені, забула про сп'янілих офіцерів. Тим часом нового відвідувача угледів і хазяїн. Він грудкою підкотився до столика і, відштовхнувши єдину офіціантку, Руду-Люську, яку Люція органічно ненавиділа, вклонився гостеві. Руда-Кирпада-Дуська недавно зв'язалася з якимось німцем із інтендантської установи з Командо. Її ревнивий покровитель обіцяв забрати коханку з кафе, де гуляють офіцери. Обіцяв влаштувати продавщицею у крамницю, в якій видають хліб по картках. У голодному замордованому Києві це була сита, престижна робота. Тому Дуська стала нехтовати службою у кафе, прибігала лише увечері, коли відчинялися двері Едельвейса, і уся брудна робота Прибирання, миття посуду тощо тепер випадало на долю бідолашної співачки. Курт Раух щось замовив, і Артур Христофорович разом з Дузькою зникли на кухні. Есесівець пильно подивився на Люцію, вона обірвала бурну пісеньку і розпачливо перебирала у пам'яті свій репертуар, не знаючи, що заспівати далі. На її жаль, репертуар у неї був вкрай бідний, можна сказати, жалюгідний. Що ж заспівати, хіба що їхній гімн «Дойчлянд, Дойчлянд, Убер, Алес»? Вона не наважилася. Хто знає, як це сприймуть німці? Тим часом Дуська принесла цю пляшку шампанського. Той налив собі вина, відпив сфужера і знову вперся в Люцію поглядом. Погляд у нього був важкий. «Хто він мені такий, зрештою?» – заспокоювала Люція себе. «Ну що з того, що гестапо? Я нічим не завинила перед новою владою. Я цілком лояльна». Ось зайшло ще двоє армійських офіцерів, але, оглядівшись, сіли не біля Рауха за вільний столик, а притулилися за чужим. Під оплесків Люція випурхнула зі стради за лаштунки. Стримуючика серця стояла за завісою, і крізь пропалену в ній дірку знову стежила за залою. Тепер, коли у задимленому від цигарет залі попливли звуки чергового танго, виконуваного Антоном Адамадзе, Раух долив собі шампанського, але не випив, а про щось замислився. Люції протягом вечора ще двічі треба було виходити на сцену. Вона гарячково обдумувала, що співатиме. Сама Люція любила ліричні пісні. У них вона виливала тугу за мирним життям, яке зруйнувала війна, обірвала навчання в музичній школі, позбавила мрії про консерваторію. І тільки випадкове знайомство з хазяїном кафе «Едельвейс» фолькдотшем Артуром Христофоровичем Гіллером, який якраз напитував собі в кафе співачку, дало їй шматок хліба і трохи заспокоїло. Цей щасливий випадок свідчив, що доля не відсуралася її що не все, що пропало в житті, що якось вийде із скрути, пристосується до воєнного часу і до нового порядку. І з рахом спостерігали, як потерпають жителі міста, що скніють без хліба, без світла у своїх неопалюваних квартирах, як носять зліденне шмаття на ринок, щоб не вмерти з голоду. А у неї, дякуючи Богові, є і хлібна арбайт-картка, електрика в квартирі, вона має право не відчувати себе такою знедоленою, як інші, у замерзлому Києві. А там, де весь кінчиться війна, буде консерваторія, і вона здійснить свою мрію про оперну сцену. Та до того часу треба прожити, вижити за будь-яку ціну. В останні дні у неї були багаті події, що бентежили її. Появи її колишньої подруги в квартирі, де нині на всіх правах жила вона, Люція. А тепер історія з цим молодим, гарним гестапівцем. Тож неспроста він пильно дивиться на неї. В день вона дуже злякалася його появи. Але гестапівець був ласкавий. Тепер знову не зводить з неї чіпкого погляду. Що у нього на умі? І чого він тоді в день заїхав до Едельвейса? Невже випити кухаль пива? чи не пронюхав все-таки про Рахільку. А раптом двірничиха бачила її, або ще хтось. Рахільку, звичайно, опіймали, і вона розказала, що приходила на свою квартиру. Люцію кинула в жар. У залі знову стало гамірно. Ні, певно лірикою не проймеш цих підпилих завойовників. Хіба ось цю, що наспівала її недавно стара дама, яка повернулася з еміграції. Она же еще не переклала ей, «Ала ничего, что и сразумеете российскую?» И Люция заспевала, фривольными жестами, подкреслюючи из «Не глядите вы так, сквозь прищуренный глаз, вы сеньоры, бароны, миледи! Я за двадцать минут опьянеть не смогла б от стакана холодного бренди. Ведь я институтка, я дочка Мергера, я фея из бара, я черная моль. Крутюсеньке платьечко, Пицмыкаючись, Допомагала Люции, Створила образ феи бару, Черной моли. И богато поглядив, Зновх ты его обмасывала Еги, внучку портать. Мой отец в октябре Убежать не успел, Но для белых он сделал немало. Фронт пришел, И холодное слово «расстрел» Был суров приговор трибунала. И вот я проститутка, я фея из бара, я фея из бара, я черная моль. Я сказала полковнику, "Нати, возьмите, не донской же валютой за это платить, вы мне марками, друг, заплатите. Ну, а все остальное дорожная пыль, ведь я проститутка. Люция кинчила пиватой. Не чуючи оплесків, сміху, чкурнула за дерев'яну загородку, що віддаляла від зали за куток біля кухні, швиденько одяглася і вийшла на вулицю. Свівачка глибоко вдихнула холодне вечірнє повітря. Воно заспокоювало. Позаду залишилася гомінлива задушна зала, розтанув у пітьмі осіннього вечора пронизливий погляд гестапівця. Тепер додому, додому. Сховатися серед сімців. За замкненими дверима, забути про всі тривоги. Їй не пощастило. Враз почула, як відчинилися двері кафе. Момент! Секунду не могла оглянутися, завмерла. Потім ручко повернулася і побачила того самого гаупт штурм фюрера. Здається, він посміхався. Пані Люція, ви знаєте моє ім'я? Я все знаю. Пані Люція поспішає додому. У синьому світлі замаскованої лампочки над дверима кафе посмішка офіцера здавалася кривою, підступною. — Так, пізній час. — Я вас відвезу. Він узяв дівчину під руку, мов би галантний кавалер. І Люція відчула, як у неї підтинаються ноги. Ні — Ні-ні, дякую, — спромоглася прошепотіти вона пересохлими губами.